a uh... Kukues, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Njëriju dhe virtuytet e tia janë një kompleks në përmjet cilave a i identifikohet dhe në përmjet cilave ate njerëzit e vlerësojnë e qmojnë dhe e dojnë Pre të gjitha këtyre virtuytet e është një i cili vërtet vijen shprejhen shumë aktivitete të jetës së njëriju Ajo është besnikria dhe ruajtja e emanetit. Emaneti mund të jetë i ndryshëm dhe mund të jetë i lloj-llojshëm. Prandaj ruajtja e tij është gjithashtu që i si gjitha e ndryshme dhe e lloj-llojshme çi përgjigjet natyrës së atij emaneti. Siguranësia jifar vetë të tjera për cilat kemi folur, çka dyshimse burim inspirimi dhe shembulli e modeli më i mirë praktik. Por është i dherguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. A i madje në shumë citate është quajtur besniku nga se vërtet jo vetëm që ka ditur të ruaj emanetin por a i në formën më të mirë edhe ka dhanë shembulin praktik se si ruhët emanetin. Bismillahirrahmanirrahim Falëndërimet i takojnë Allahut Këriu osjet lë Zotit të gjithësisë. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjan, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi ynë i sotëm në terminin atje ku burojnë virtutyt, ka të bëjë me një temë e cila është praktike dhe e cilan do të pasqyrojmë dhe do të ndryqojmë si aspekt në jetën e të dërguarit të Allahut Muhammedit s.a.w. por gjithë një me qëlimin që ne të përfitojmë prej ati ndryqimi dhe ne vërtet të pasurohemi me këtë virtyt të cilin nuk kam dyshim se e kemi mirë po gjithë një të insistojmë që atë të ashtojmë dhe ta kultivojmë e ta përmirësojmë edhe më tepër. Fjala është për besnikrin dhe ruajtjen e emanetit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vazhdën e njerëzve të zgjedhur si pjesëtar i karavanit, respektivisht si vula e atij karavanit të gjatë, të njerëzve të cilët Allahu i zgjodhi fortë dërguar tek njerëzimi në mënyrë që ata të kumtojnë fjalën e Allahut fuqiplot. Pëdyshim do duhej këta njerëz të ishin të pajisur me vlera, me virtyte, të cilat ata i bëjnë të veçantë në kuptimin pozitiv. Ajo që është kulmore dhe e rëndësishme të veçantë, padyshim ishte besnikëria e tyre, për arsyesë se misioni i tyre e kërkonte vërtet një besnikri të theksuar, një besnikri lirëisht mund të them mbi normale, për arsye se ata kishin të bëjnë me shembullin praktik që duhet të ipnin si njerëz si praktikues të mësimeve hyjnore, por në anën tjetër kishin të bëjnë edhe me besnikrin në raport me shpalljen dhe mësimet të cilat i pranonin Prej Allahot fuqiplot Të gjith ishin besnik Të gjith me korektsin më të madhe E morën përsi për emanetin Dhe për zdonjerin për i tyre Ne dëshmojmë se E kanë përmbushur atë emanet Ashtu si është më së miri Ashtu si u takon të dërguarve të Allahot Mirë po Ajo që është akoma më e rëndësishme dhe akoma më e vlefshme se sa dëshmit dhe deklaratat tona, janë ato gjerat cilat për ta i ka folur Allahu fuqiplot. Besnikria në mënyrë të veçant ka ardhur në shprejhje në karakterin e tyre, dhe atë e jo vetëm praktikisht, mirë po edhe deklarativisht, ata e kam potencuar, zdo njeri për i tyre e ka potencuar se vërtet është njeri besnikë njeri i cili nuk të ralton, njeri i cili nuk gënjen, nuk gënjen përgjerat e rëndom ta të jetës e kësaj bote, të përdit shmëris e si do të gënjej në lidhje me shpaljen, respektivisht të pretendoj se Allahu e ka obliguar me dishka, deri sa nuk e ka obliguar. Një gje e til është e pamondur të ndodhë. Njerën prej kaptinare të Kur'anit që quhet kaptina e poetëve, surë të shuara. Allahu i madhruar në ajete të shkur tëra, flet për një numër të dërguarish. Flet për nuhon, flet për hudin, për salihon, për lutin, për shuajbin, a.s. Dhe për shkrimin që u ban, Allahu i madhruar këtyre të zxedhurve, këtyre, këtyre njerëzve fisnik dhe të mëdhenjë. Si dhe fjalët me të cilat ata nështë Jan, u janë drejtuar popojëve të tyre në përfundim të prezentimit të gjdo njerit. Prezentimit verbal të programit të ti, të misionit të ti, në fund është emrues i përbashkët besnikria nga se në rrafimin për gjdo njerin. Allah i madhruar rrafimin e cilit do prej tyre e përfondan me inni lekom rasullun e min. Unë, me të vërtet për ju, jam mështë në i dërguar besnik një përsëritje e kthjellë respektivisht një deklarim i kthjellë para shtron dhe paraqet nevojën e njerëzit për besnikri dhe nevojën e njerëzit të çtë njithën ta zbuloj, ta shpalos para njerëzve, nga se kur besnikria është në nivel, atëherë të gjitha ato tjera të cilat vijnë pas saj sigurisht se do të jenë funksionale ndoshta në maksimumin asaj është e asaj çështë kërkuar. Të jef të dërguarit e Allahut ishin të kthill, të lirish të mund të themi se besnikëria po ashtu edhe ruajtja e emanetit ishin emruesi i përbashkët i të gjithë atyre. Jemi duke folur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë burim të pa shtershëm inspirimi dhe frymëzimi jetën e cilit e kemi para vetës të përshkruar deri në detaje dhe atë jo vetëm prej kohës kur erdhi shpallja mirë po edhe para kësaj gjithë jetën e tij e kemi të përshkruar dhe është interesant se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të bëhej pejgamber qysh si i ri si shumë i ri ishte i njohër në mesin e njerëzve si njeriu me besnikri të veçant, me besnikri shumë të theksuar, të gjithë e njihnin, edhe bashkë moshatarët e ti, por edhe ata që ishin më të vjetër, edhe ata që ishin që i avlenin për njerëz me vlerë dhe me peshë në kohën dhe shosërin me kase, të gjithë ata njerëzve, i apranuan Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem, se me të vërtet, a i ishte besniku. Për këtë arsye, edhe e pat fituar epitetin el-Emin, dhe atë e në trajëtën e shquar, ashtu që njerëzit vërtet, në mënyrë të pa kontestueshme, e konsideronin Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, se ishte besniku. Mund të them, se, dherisa, këtë quhej L.E.M. në trajtën e shquar, mund të them se ndoshtë asë një njëri nga bashkohani këtë e ti nuk e kishte fituar këtë epitet, nuk e gëzante këtë epitet që të njihej dhe identifikohi me te, për arsye se si kur të kishte më te përse një, atëherë vetëm këtë epitet në trajtën e shquar nuk do t'i takon të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Por përderi sa ishte vetëm një, kur thuhet besniku, është ditur atë botëse, është fjala për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Me këtë nuk duatë themë se nuk ka patur besnikri në kohën e ti, por shembuli kulminant i besnikris ka qenë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Praktikisht, besnikria e ti, vinte në shprehje edhe ishte e pranuar nga të gjithë. Ata njerëzit, bashkohanikët e tij, madje edhe tregtarët, edhe njerëzit e pasur e kishin tradit që kur udhdonin të linin gjërat me vlerë, gjërat e çmuara, gjërat të cilat frikoheshin se do t'u dëmtoheshin apo do t'u vileshin apo do t'u aprekte dikush, ato gjëra i linin që të arruaj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Pra, ajo që sot njëhet me institucionin e thesarit të shteteve, që rruat me besnikrit madhe, që rruat me rojat shumta, me sistemi të ndryshme sigurije, e gjithë këtë, i, i gjithë këtë institucion, në kohën e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, ishte personifikuar në personalitetin e ti. Njerëzit, pra ilinin, djerat e çmuara dhe të vlefshme në ruajtje tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mati ai i ru안te me një besnikri të pa shoqe, derisa ata ktheheshin nga ohthimet e tyre ose derisa ata nuk kishin më nevojë çaj tu ru안te ato xera. Dhe ata vinin e i kërkonin e ai u a kthente ato pikrist ashtu si i kishin dorzuar tek ai, të, të ruajtura dhe të patësën uara në asë një mënyrë. Kësisoj ndodhi, respektivisht kjo vazhdoj, derin në kohën kur erdhe momenti që Muhamedi s.a.w. pa dëshirën e ti talin të vendlindja, të emigroj nga Meka në Medin. Në kohën kur vendosi të emigroj, kishte gjërat të njerëzve që i akshin lën në përkuidesje dhe në ruajtje andaj ai edhe pse populli i tij pjesa dërmuese e bashkombësive të ti tij ishin armiçsisht të disponuar ndaj tij madje për shkak të asaj armiçsie për shkak të atij terrori për shkak të asaj dhune që ushtrohej ndaj tij dhe ndaj shokëve të tij ai edhe u detyrua ta lëshojë vendlindjen megjithatë nuk i lejoi vetes ç'të keq përdorr as edhe sasin më të vogël të asaj pasurie që i akëshin lën njerëzit në përkujdesje. Pra, kishte aty pasuri në arë dhe në argënd, kishte edhe gjërat tjera të qmuashme të cilat i akëshin lën në ruajtje e cilat ndoshta ishin pro, pron e armicëve të drejt për drejt të ti, ishin pron e atyre cilët vazhdimisht e sulmanin ose e armicësonin ose silëshin keq me te, Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i përvetësoi ato gjëra, nuk i thietërsoi, por edhe këtu vazhdoi ti ruante me besnikëri. Në ato momente kur vendosi vetë të shpëngulej, e thirri Alion, të cilin e kishte djal Axhe, dhe filloi ta porositë se si toa kthei njerëzve gjërat e vëta që i kishin patur në emanet të Muhamedi sallallahu aleyhi vasallem. Dhe me një kujdes të veçant, me një përpikëmëri të madhe, filloj i të i tregoj se kjo i takon filanit, kjo i takon filanit, kjo tjetra të tretit, të katërtit, e kështu me radhë, dhe risa i apërshkroj të gjitha ato gjerat cilat ishin të kaj, dhe i tha, qysh nesër në mëngjes, ti je i autorizuari im, që të gjitha ato gjerat të akthesh pronarve të tyre të vërtet. Kësisoj edhe veproj Aliu, Allahot qofti knashur me te. Ky vjërtyt vazhdojt të jet letër njoftimi i Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Ose e dhëna kryesore, një prej të dhënave kryesore në, në letër njoftimin e ti, në kartën e ti, identifikuese. Ai vazhdojt të jet kështu në raport me njerëzit, po para prakisht ishte kështu në raport me Allahun fuqiplot. A i ishte, pra i zgjedhuri i Allahut, a i ishte besniku i shpaljes, a i të cilit Allahu i abesoj fjallet e veta, i abesoj mësime dhe udhëzime të veta, e a i pastaj me përpikëmëri, ato i zbatoj, u akumtoj njerëzve, u akumtoj dhe u akumtoj, dhe gjithë se si ne dëshmojmë se, a i një gjithë të këtilë, e ka bër në mënyrën më të mirë të mundshme. Transmetohet se një herë pas emigrimit në Medin, pasi që Islami i mori këmbët, filloi të tëndrejë në këmbë të ta veta. Filloi organizimi i jetës edhe fetare, edhe politike, edhe ekonomike, edhe në të gjitha aspektet u organizua komuniteti musliman. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ekste dërguar Aliun A lau çoftiknaçur me te në Yemen për të gjykuar edhe për të marrë me disa çështje juridike. Nga Yemen Aliu radiyallahu an i kishte dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një dhuratë. Ajo dhuratë përbëhej nga gjërat me vlerë, çu nuk ishte vetëm një gjësend. Sigurisht se kishte aty shumë gjëra mund të ishin Petka mund të ishin stoli, mund të ishin xherat të çmueshme, nuk është me rëndësi. Me rëndësi është se me të planuar atë dhurat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendosi që ato t'u andante muslimanëve, ashë prej sa të mos ndalte për vete. Dhe njerëzit e, kur e vërejtën këtë vendosmëri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam filluan të presin çdo njeri prej thyre të ndronëte se qka do të përfitonëte prej asaj dhurate dhe qka do të i takonëte ati prej asaj që do të shpërndanë të Muhammedi sallallahu alaihi vësallem. Në këtë rast, aji gjitha të gjera u andau katër personave dhe ata persona përmenden me emra në sirën dhe biografi në Muhammedi sallallahu alaihi vësallem. Në rastet këtila, Kur njeri u shpërndanë në diqka, e posa qërisht kur ajo nuk mjafton që ti përfshi të gjithë, nuk ka mundësi është e pamundur që të gjithë të përfitojnë prej asaj dhurate, atër s'ka dyshimë si një gje e tilë, në një apo në form tjetër do shkaktoj tek të shkaktoj pa kënaqësi të këtë tjerët, posa qërisht të këta të cilët nuk patë në rastin dhe mundësin që të përfitojnë prej asaj dhurate. Kësisoj, se ne ishem më meritor për të përfituar nga ajo që shpërndau Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'sa ata katër persona të cilat përfituan dhe këto fjalë padyshim i dëgjoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i dëgjoi drejt për drejt mirë po i erdhi lajmi sikur edhe në të gjitha raste të tjera ai gjithnjë shfrytzon të rastin edhe mundsinë që sa her paraqitej ndonjë keç kuptim sa her ç't dikuish hidrohej, ose iritohej, ose kështu me radhë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem shumë shpejt dhe shumë drejt për drejt mirej me atë problem, mirej me zgjidhjen dhe shërimin e ati probleme. Kësisoj, kur dëgjoj se kishte pak natsi përshka këtë shpërndarje se atyre dhuratave, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem imblodhin njerëzit dhe u tha, e la të emenuni Sema, ja wahju, sabahan, a nuk po më besoni mua, a nuk po më konsideroni të besueshëm dhe besnik, derisa unë jam i besueshmi i ati që është në qiel. Fjale është pra Allahun fuqiplot. Pra Allahun mua më ka zxedhur dhe më ka besuar këtë emanet të madhë, më ka besuar këtë mision që unë fjallit e ti, të a transmitoj njerëzve, të a kumtoj atyre, të a spjegoj, të a qartsoj, dhe të jem unë aje i cili e kam autoritetin dhe e kam autorizimin, që madje edhe për këthimin e tyre në praktik të bëj në emër të Allahut, aje ma ka besua një gjëtë të tilë, e ju nuk po mbesoni mua se me besnikri jam gjendje të, të shpërndaj, qofte dhe një donacion të vogël, ose të shpërndaj, qofte dhe një dhuratë, Çfarë do të thoftë ajo prej xjerave të kësaj bote? Ta dini se derisa un di se si, si ta komunikoj fjalën e Allahut, si t'u aqumtoi atë njerëzve kur mos keni rezervë dhe kur mos keni dyshime se un nuk do të jem në gjendje të shpërndaj një pjesë të pasurisë ose ça të holla ose kështu me radhë. Ka si soj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam proklamoi se ajë vërtet ishte besnik dhe ishte shembuli kulminant i besnikris, i ruajtjes e emanetit dhe ishte njeriu i cili mësë largu nga të gjithë njerëzit edhe gjatë gjithë historisë njerëzore që ndronë të prej të ralthis. Ma dje, kur nuk është transmituar dhe e kemi lirin e plot, ti marim të gjitha burimet kistorike të librave, çë përshkruajn jetën dhe biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose libra tërë burimor të hadithit, transmetime të sakta dhe autentike për të gjitha gjërat që lë ka vepruar, kurr nuk do të hasim as edhe në transmetimin më të thjeshtë, i cili çoft edhe në mënyrë indirekte jep të kuptohet se ndonjëherë ka tradhtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur as për ashpalljes, as para se të bëhet pejgamber e leremë pasi që është bërë pejgamber, pasi që është bërë i zxedhuri dhe i dërguari i Allahot. Pra kur nuk është transmituar që Muhammedi sallallahu a.s. të këtë trahtuar ndo njëherë. Madje, njëherë kur ndodhe qlirimi i me kësë, Muhammedi sallallahu a.s. kishte shpadur amnestit për gjithshme, për cilës i kishte përjaçtuar disa persona, 4-5 personat, katër a pesë persona. Dhe i kishte pcekur me emra se Filonin, Fistekun, të tretin, të katërtin, të pestin, madje nëse i gjenit të varur për perdet e çabos, për mbulesën e çabos, thotë vrisni, se ata e meritojnë këtë dënim. Njëri prej tyre kishte ikur, duke e pas, duke e pasur parasysh se vërtet e kishte jetën në rrezik. Mirë, po pas një kohë, ai njerëz pendohet dhe vendost të kthehet të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, gjithë një me dëshiren dhe insistimin që t'i reguloj raportet me te, edhe të përfitojnë nga amnestia e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Kështu, a i kishte aranjshua një kontakt me disa nga sahabet, për t'i reguluar një takim qofte dhe të befasishëm me Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, në cilin a i do të përpichej që gjithë sesit të meriton të të kërkonte faljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe meritonte të, meriton të, të përfitonte nga amnestia e tij. Kur ai u paraqit para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, filloit të kërkonte falje, filluan edhe ata që e njihnin, të thonë, o dërguari i Allahut, ngjeje falë amnestoje, tërhiqje dënimin me vdekje që ia ja kish shqiptuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çndroi për një kohë të gjatë duke e shikuar atë njerëj në heshtje nuk i jepte falje, nuk e amnestonte, nuk fliste as edhe një fjalë të vetme në favorin e tij. Mirpao kur u zgjat një gjë e tillë, kur u rritën insistimet të këtij personi, po edhe të atyre ndërmjetësuesve, ather Muhamedi sallallahu alaihi wasallam foli Dhe e shpithoi amnestin për të cilën sfofitoi ky njeri. Tha, "Çofsh i falur e Allahut të falë." Pasi shkoi ky njeri, e pyetën disa prej atyre që ishin prezente, "O i dërguari i Allahut, a mund të na tregosh çfarë ishte ajo heshtje e gjatë, derisa ai njeri të kërkonte falje?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, "O shokët e mi, un presja ndonjëri prej u sht ngrihet dhe ta ekzekutoi atë njerëj ta ekzekutoi gjykimin të cilin un për te e kam thën dhe e kam dhën at dit kur është liruar meka un prisja se të ngrihet dikush prej Juve dhe t'ia ja heq kokën sahabët u çuditën i than o i dërguari i Allahut po pse nuk na e dha një shenjë qoftë me sy ose me dor ose me gisht ose në qëfar dë mënyrët në jepshë një shaj, ne me njëherë do të kryenim atë gja. Para mendoni qëfar përgjigja dha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Tha, Makan e li Rasulin, në të kune lehu kha inë të ajin. Nuk i takon, as një të dërguari, që me të të rallëtisht, me të rallëti, të jepë urdhra. Qofte dhe ajo që quhet kha inë të lë ajun, Ço do në thot që të thotë që njeriu të bëjë me sy, të jap një isharë, të jap një simbolik me sy, të cilën do ta kuptojë një njerëj apo dy njerëz, ndërsa nuk do ta kuptojnë shumica. As edhe një gjë të tillë, ka të vogël, edhe ka të thjesht, që shumica prej nve, ndoshta të gjithë ne, nuk e konsiderojnë për gjë të madhe ose gjë të keqe, as edhe kët nuk ja ka lejuar vetës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është një shembull brilian, një shembull i shkëlqyeshëm që përvestjera është e qëtë në sheshë dhe ndryqon besnikrin e Muhammedit s.a.s. Ai i cili kur njëherë nuk të radhë thante. Ma dje, as edhe në formën, ma të thjeshtë që ndoshta kur nuk do të vrejhej prej të tjerve, si kur Muhammedit s.a.s. tja bënd të dikujt me sy, ose me kok, ose qëfar do, do isha reti, qëfar do gjeshti, që ta kupton të se a njerit duhet të egzekutohi, Do të thashë kur kjo nuk do të ndriçojë. Kur askush nuk do ta mirëtejë vetë se kisoi ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fundja ai njerëz me merit ishte gjykuar me vdekje. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ajo uloi gjykimin, e amnestoi atë njerëz, por nuk i lejoi vetës që të tradhtisht të veprojë atë që deri në atë moment e konsideronte për të drejtë. shënboj të përshkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përshkrimit të besnikërisë ti dhe ruajtjes së emanetit kemi shumë ata i hasim në çdo fletë libri në çdo fjalë njeriu që ka të bëjë me përshkrimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me përshkrimin e karakterit të tij Nëse fillojmë nga njerëzit më të afërt, do ta vrejmë se bashkëshortja e tij Khadixheja, nëna e besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, i bëri një përshkrim shumë interesant personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ndodhi në momentet e para kur ndodhi kthesa në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ai për herë të parë u ballafaqua me melekun e shpalljes, dhe kur për herë të parë i erdhen ajetet e para nga Kur'ani. Pra, ishte fillimi i shpalljes. Rrethana i dim, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ndodhej në një shpellë në të cilën vetmohej me ditë të tëra duke medituar. I erdhi meleku, ia shpalli ajetet e para në ato rrethana të cilat shumëicave i dim, dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e përjetoi një trishtim E kaploj një trishtim për arsyesë se i kishte ndodhur diçka e cila kurrë më parë nuk i kishte ndodhur. Dhe ai me nxitim u kthye tek familja e vet. U kthye në xhirin e ngrohtë familjar dhe filloi të rrafëhet bashkësortes së tij të dashur Khadijes radhiyallahu anha. Ja përshkruaj ngjarjen në përgjithësi dhe në fund edhe një koment të shkurtër me fjalët Hatta khashitu ala nefsi, hi, ala nefsi el helak Thot kjo më ndodhik Si soj, sa që në një moment Pata frik se do të vdisja Khadijeja, gruaja E urt dhe fisnike Gruaja shumë e menqur Më men ndjen preht Ju përgjigj Kella o Allahi La ju khzika Allahu ebeda Kur se si ojder o, o, o, o Muhammed Për zotin nuk ka mundur që të ndodhë që ti të vdisje në atë rast nga se Allahu në asë një mënyr nuk do të poshtroj ty të thënë kjo është qëtsimi përkrahja, forca të cilën njëriu e gjen në momentet e vështira e gjen nga njerëzit më të afert nga ata prej cilëve kërkon në bështetje dhe përkrahja ndërsa për Muhamedin e këtilë ishte bashkëshorëtja e ti Khadija radiallahu anha kur se si allahu nuk do të poshtroj ty nga se in në kele të silur rahim ti imban lidhjet farefisnore i respekton ato o të sda kul hadith ti kur flet gjith nje flet të vërtetën as njëher nuk gënjen o të ahmilul kell ju ndihmon të doptëve do thon i përkraht të doptit o tek si bul ma adum, ose tuk si bul ma adum, i jep ati që s'ka, dhe thot ti je një donator në vazhdimësi, u jep njerëzve të varëfër, pa kompenzim. O to inu, ala në wai bil haq, dhe saher paracitet, ndo një nevoj emergjente, e që fardona t'yre qoft ajo, kuj do që ti paracitet, ti je i pari i cili vrapon, për ti dalë në ndihmë dhe në përkrahi. Një njëri i cili ka njëri, Këto cilësi, si ka mundësi që Allahu të lejoj që ajtë të poshtrohet, si ka mundësi që Allahu të lejoj që ajtë të shkatrohet apo të dëmtohet. Vëllahi kjo kurse si nuk ndodhë. Këto ishin fjalet të cilët i tha Khadija radiallahu anha për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. I kemi edhe dëshmit tjera. Sikurse është dialogu i njohur në mes herakleut dhe ebusufianit, të cilin e kemi trajtuar në një emision të veçantë, ku të dy nëpërmjet debatit, pyetjeve dhe përgjigjeve e pranojnë se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është besnik, nuk thradh ton, e flet të vërtetën. Promovon vlera i thret njerëzit në atë që është e mirë dhe e dobishme për ta e kthosur me radhë. Një jetë tjetër kemi edhe në debatin që zhvillohet në mes ne xhashiut dhe emigrantëve muslimantë që kishin ikur në Abisini nga zulumi i kurejshitëve Mekas. Cilat ishin rëthanat e këti debati, do të njemi me to në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje e të shkurëtër, andaj që ndroni me ne. <të> ku esë të nderuar ja ku jemi sërish në emisionin ton në cilin jemi duke të rajtuar dhe duke folor për besnikrin e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem dhe mënyrën se si a i eruan të emanetin a i ishte besniku i banorve të tokës po ishte besniku edhe i zotit të gjithsis a i në mënyrën më korekte në mënyrën më korekte dhe më njerëzore i eruan të emanetet të cilat i a jepnin Vë ia ja dorëzonin në ruajtje njerzit, por gjithashtu në mënyrën më korrekte dhe më të mirën ai e përmboshte emanetin me të cilin e kishte ngarkuar Allahu i Madhëruar Subhanehu ve Teala. Dëshmitë e njerëzve të cilët e njihnin Muhamedit Sallallahu Aleihi ve Sellem janë të shumta, janë të panumërt, ata në mënyrën më të mirë flasin për besnikrinë e tij. Mir, por nuk janë vetëm dëshmitë e të afërmëve të tij. Nuk janë vetëm dëshmitë e muslimanëve. Por janë dëshmit edhe ata të cilët nuk e kishin njohur shumë përsa afërmi, por ndoshta kishin pasur rastin që ta takojnë një apo dy herë gjatë jetës së tyre. Ata kishin vërethur se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është besnik. Para lajmruam dialogun që zhvillohet mes nexhashiut dhe emigrantëve apo muhaxhirëve musliman, të cilët ngavona dhe terrori që ushtrohej kundër tyre në Mekë kishin ikur për të gjetur strehim dhe ate me preferencen e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem në abisini të këmbreti i krishter, por i cili ishte shumë i drejt dhe korekt në abisini. Pas i që emigroj një grupi i muslimanve dhe vërtet aty jetën rehatin, jetën komoditetin, jetën prehjen, jetën në paq dhe arritën në qëtësi të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Me gjithate, kure ishitët, mushrikët, nuk i linin të qetë, e dërgua një delegacion i cili do të të në tënte që edhe aty të aprishte strofulin, që edhe aty të aprishte rahatin dhe qetsin, dhe ata kontaktuan mbretin e abisinis në Gjashion dhe i than, o mbret, në vendin tënd ka ardhë një grupë nga të afërmit tan, nga bitë tan, nga kusherin tan, ata e kanë braktisur fenë tonë, Mir po nuk e kanë planuar fen tuaj. Andaj të lutem që ata ti dobosh gjithsesisht të na e japsh mundësinë që na të kapim ata dhe t'i kthejmë prapë në Mek. Ne Xhaşiu sigur se thash, ishte i crister, ishte një njeri i matur, ishte një njeri i cili me drejtësi të madhe çeveriste me shtetin e vet. Andaj nuk u ngut që të lshoj pe karshi këtyre presioneve diplomatike që ushtroheshin ndaj tij, por vendosi të ta dëgjojë edhe palën tjetër. Kështu që e dërgoi dikë që threste përfaqësues për të muslimanëve për bisedë. Kur muslimanëve u erdhi thirrja, ata filluan të shqetësohen, çka do t'i themi, nga sa e dinin se kurishitët kishin ardhur me qëllim të keq. Qka do t'i thejmi mbretit dhe në fund të vendosën, vallahi do t'i a thejmi vetëm të vërtetën dhe asë gjëtë jetër përveç të vërtetës. Kështu që erdhen përfasuesit e muslimanve në krye me Gjaferin të birin e Butalibit, djalin e Gjaxaj të Resulullah sallallahu alaihi sallam. Gjaferi kështë e vendosër dhe ishte autorizuar që të fliste në emër të të gjithëve dhe filloji Filoj bisedan me sti edhe mbretit. Pyetjen e parë që i a ja bëri mbreti ishte, qëfar është kjo fe të cilën ju e keni sielur si fe të re? Në primjet të cilës ju keni braktisur fe në e gjyshërve tuaj, por nuk e keni pranuar fe në time. Ma përshkrua një pak ata. Gjaferi filoj të i tregoj o mbret i nderuar. Ne eshim njërez që jetonim në një ignorancë të thellë nuk kishte vlera, nuk kishte parime, nuk kishte kritere nëpërmjet cilave ne do ta organizonim jetën tonë. I fortë e shtypte të dobthin, ushteceshim në mënyrë të pandershme. I praktikonim të gjitha veprimet e pamoralshme. I dhuronim, i adhuronim idhujt, të cilët nuk sjellin as dam as dobi. Në këto rrethana Allahu i madhruar zhodhi njërin prej nesh të cilin e njohim se vërtet ka priardhjen më fisnike nga të gjithë. Pastaj të cilin e njohim gjithashtu se është njerëj i besnik. Edhe më pat, edhe më herë të gjithë një e ka folur vetëm të vërtetën. Kurr një herë nuk ka pretenduar një gjë e ajo të mos jetë e vërtetë. Allahu e zgjodhi këtë njerëj ç'të vi të na thras, të na udhëzoj, të na njohtojë me Zotin, krijuesin e gjithësisë dhe ne i besuam atij. Ai pastaj na udhëzoj që të falim namazin, të japim zekatin, të ruajmë shejtrin e njeriut të dobet, të mos e cenojmë ate, të ruajmë shejtrin e nderit dhe të moralit, të ruajmë shejtrin e pronës së tjetrit, në asë një mënyrë të mos e cenojmë ate, dhe kësisoj na udhëzoj a i dërguar dherisa populli yn u armitsua me ne dhe ne u detyruam prapë me preferencen e të dërguarit të Allahut që të kërkojmë strehim të këti, nga se ajtë ka përmendur tyve dhe ka thënë se ti e një mbret një sundimtar i drejt. Kur i të gjoj këto fjallë, në gjashiu u prekë. Kur e panë se në gjashiu vërtet u ndikua prej fjallëve të gjaferit, ata kur e ishitët filluan të thonë pëjëti pyet, qëfar thonë këta për Isajnë, për Jezukrishtinë, Atër në Gjashiu e aparashtroj Gjaferit edhe këtë pytje, e aju përgjithë se ne përte themi atët që na kam suar i dërguar i unë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, preja saj që atë e kam suar Zotë i ti fuqiplot, Allahu, dhe i citoj disa citate nga sureja Merjem, me qërast në Gjashiu filloj të çante, i prejkur nga këto citate dhe e tërhoqin një vijez me shkopin e ti, tha dalimin me smeje edhe jush, është po aq i thjeshtë sa kjo vijez të cilën sa po e bëra. Nërsa kure shqitve u tha, mërni mbrapa të gjitha dhuratat që mi keni sielur, nga se vallahi kur nuk do t'i dërzoj, dhe kur nuk do t'i doboj këta njërez të mirë. Kjo ishte dëshmija të cilën e bëri gjaferi, të cilën e konfirmoj edhe në gjashiju i cili ishte mbret i kryshter jasa i, i kohë, për besnikrin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Jo vetëm dëshmit e dashamirëve të nderuar shikues, por janë edhe dëshmit e armicëve atot cilat e bëjnë të pakontestueshme besnikrin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Andaj, do të përmendim disa raste prej asaj, prej asaj, prej ati konfirmimi. Në një kohë, para së si Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thë ishte pejgamber. Kurëshit ata vendosin vendosen të rindërtonin çapën. Dhe duke e pasur parasysh pozicionin dhe autoritetin e çapës, ata vendosen që vetëm pasurinë e fituar me djersë dhe në mënyrë të ndershme ta shpenzojnë për ta rindërtuar çapën. Dhe kur përfunduan së ndërtuari, erdhi momenti i ndihmshëm i rivendosje së gurit të zi në vendin e vetë, gjëtë të cilën të gjithë e konsideronin nderë dhe privilegjë dhe gjdo njeri e synante. Kështu që gjdo fis, gjdo familje, dëshiron të që ata të, të përfitonin nga nderëi për të rivendosër gurin e zi në vendin e vetë. Por, në pamunësi për të ardhët dhe, dhe një zgjidhje, u kryua një situate pakantshme, u kryua një kriz, u tensionua, dhe vendosën, me pak urdhsi dhe vullnet të mirë vendosen që i parit që të qabës, do të hyj në uborin e çapës ai do të gjykojë se kush do ta ketë derën dhe privilejin për ta rivendosur dhe për ta kthyer gurrin e zinë në vendin e vet. Derisa presnin u paraqit kush tjetër përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pan të gjithë njerëz i brohoritën Jakup oven besniku dhe ne jemi të kënaqur çaj të gjykojnë mesin ton dallë von këjthe dëshmia e e të gjithëve në atë kohë se ai ishte besniku dhe se këta ishin të kënaqur ç'ai të gjykonte në mesin e tyre. Kësajoj pastaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në ngjarjen e një orë, vendosi një një petk paksa të madh, e vendosi gurrin e tij dhe mori apo thirrën nga një përfaqësues prej secilës familje që ta kapin së bashku dhe ta dërgojnë gurrin ezi deri në vendin e vet, ai pastaj prapë e rivendosi aty ku i takonte të gjithë në këtë rast në bethën të knaqër, por mbi të gjitha u ikë dhe u, u, u shmangë konflikti i cili rizikon të të godiste të gjithë. Ebu Gjehli ishte njeri prej armicëve më të përbetuar të Muhammedit sallallahu aleyhi osellem të islamit edhe të muslimanove. Ajë në një rast i kishtë të thënë Muhammedit sallallahu aleyhi osellem për zotin o Muhammed, ne edhim se ti e fletë të vërtetën. Dhe në asë një mënyrë, ne nuk të akuzojmë ty për gënjeshtarë, mirë por ne e kontestojmë, lajimin të cilin tina e siel neve nga qieli. Me këtë rast, Allah i madhruar, kishtë e shpalur në Kur'an, fe inna hum laju ke dhibun e ke, wa lakinna të zalimine bi ajati Allahi e gjëhadun. Dhija o Muhammed, dhe mosu shqetsa, mosu brengos, mosu piklo, nga se ata nuk të përgënjeshtrojnë ty. Mirë po, mizoret, mizoret, refuzojnë, të besojnë dhe të pranojnë argumentet e Allahut fuqiplot. Pra, mizoria e kurejshitve nuk ishte se ata konsiderojnë se Muhamedi gënjen, salallahu aleyhi vesellem. Mirë po, mizoria e tyre që ndronë të në faktin se ata refuzonin të pranonin fjalet e Allahut për të vërtheta. Njëherë, deri sa mizoret, Zhvillohej beteja e bedrit Kishte qëndruar një njeri i, i quajtor El Akhnes i bën shurejk Afer e Bujahlit Të dy ishin priatarë Të dy ishin njerëz me autoritet Dhe një moment vetmije Akhnesi po e pyth e Bujahlin Po i thot O Ebul Hakem Kështu e quanin E Bujahlin Po e vren se jemi vetëm unë dhe ti dhe nuk në dhe gjonë asë kosh. Po shë zotin, a mëndon se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është gënjeshtar. Ebu Gjehli ju përgjesh. Për zotin, kur dhe në asë një moment nuk më ka shkuar mendja që ta akuzoj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem për gënjeshtar. Apo ta kont kontestoj besnikrin e ti. Muhammedi Gjithë një ka qenë isinqert Gjithë një ka qenë besnik Dhe asë njëherë nuk ka gënyër Me gjithë ate Ishte inati Aji i cili nuk i lente Ata njerëz Edhepse e prananin besnikrin e Muhammedit Sallallahu aleyhi vësallem Fshehurazi Anash Në takime Dupalqe, tripalqe, në takime të vogla E prananin besnikrin e ti Por të njëjten Padrejtësisht e kontestonin kur ishin në publik. Dhe këto janë gjëra të cilat jo vetëm që kanë ndodhur në atë kohë, por ndodhin në vazhdimsi. Gjithë një njerëzit apo gjithë një disa njerëz e dinë një gjë të për të për të vërtetë në brendin e tyre, mirëpo për shkak të interesave, për shkak të fantazive, për shkak të imagjinatave të smura, të njëjtën nuk e pranojnë publikisht. Por ç'të bëjmë kur ka si sot funksionon bota. Ajo që neve na mbetet ta kuptojmë dhe ta konsiderojmë, et mos harrojmë në asnjë moment, është besnikëria e pakontestueshme e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e, e pranuan të gjithë dhe nuk e kontestoi askush. Pra i këtij virtuthi duhet të përfitojmë edhe ne. Nëse i themi vëtes, jemi pasues të Muhammedit sëllallahu aleyhi wasallem. Jemi pjestar të fesë së ti, atëherë dohet të përpichemi edhe të angazhohemi derin në maksimum që besnikria jonë dhe ruajtja e emanetit të janë nxajë sa do pak besnikrisë së Muhammedit sëllallahu aleyhi wasallem. A i virtut i madhë dhe i qmuashëm i ti të mbetet vazhdimisht frimzimi dhe udhërëfyësi ynë në jetën tonë të ndërruar shikues në kach, po e përfundojmë edhe këtë takim, besi më shprejt se Allahu i madhruar, do të nga japë mënësin që të takohemi sërish, dhe deri në takimin ardhëshën, ju lënë në përkujdesjen e Allahu të fëqiklot. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. خير الخلق يسر